balat sayqu al muhassib idh bi mul ta'ala wa na'ama bi 'ulumihi lil قول المطنف شيخ إبراهيم اللقان صحمه الله تعالى ربه محمد الأعقب لرسل ربه أكبر في ربه أي خالقه أو مالكه أو نحو ذلك Kelimah ni selalu disebut-sebut Apalagi aa, kita di dalam doa sebut sangat Rabbana, Rabbana, disebut sebut semua aa, Dan kebiasaan eh, orang Arab dia sebut sangat Ya Rab Dia macam Ya Rab Kelimah Rab ni sebut semua, Rab-Rab ni Yang kita tak terjamuh dengan kata Tuhan Ya Rabbi wahai tuhanku, Rabbana wahai tuhan kami. Ha, ah, kita dah sebut tak mohon. Kali kita apa mana Rob? Ay Khaliphi. Ah, ha, satu satu mana? Khaliphi arti yang menjadinya Ataupun yang mencipta. Ah, ha, kalau ada kata bahasa lepak dari mohon itu bagi, mencipta, bukan mencipta tapi mana no? mencipta. Ha, mencipta. Bahasa kita sini ke? Ia menjadi. Itulah, uh, Tuhan yang mencipta semua alam. Uh, Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Itu uh, Rabbil Alamin. Uh, apa Rabbil? Tuhan sekalian alam. Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Aw, ini satu maknanya banyak maknanya. Aw, li, tan, mi. Ataupun maknanya Malikihi. Tuhan sekalian alam artinya... Tuhan yang mempunyai alam, ha, Tuhan yang punya sekian alam. Ha, jadi juga mana aja juga. Ha, pendek kata kita kata Tuhan ialah Tuhan cukuplah. <tuh> ha, tapi tu kalau kita baca Tuwe, ia pernah. Tapi meliputi Tuhan. Lah. Tapi kalau kita baca Tuhan, jadi banyak pada kena kena hurai pula Apa Tuhan jadi hurai pulak? kalau kita baca thu eh hmm. ah, ha tak apo cukup lah kan lah thu eh hmm tu dia dia tulis ha nun tu tuhan tuhan ha tu pore ah, kita kelima kuo melayu la ras ah, wall Tawa tawah alit ha ah, kalau Tawa alit tu thu thu tu mesti orang ilih tu cakap thu thu ha kita hak lurah kemanyak ni guna thu adu ah, maka rutu ni tak ada ujar witor ni tak ada dia tu dia ha, huruf THA ada Melayu ni THA tak dok. Bila yeah. nak bunyi THA tu kena capungan ha. HA Lalu tu lah Dia tulis TAHWA HO ALI Kalau kita baca tu TAHWA Tak payah lalu lah Orang muda-muda dan TAHWA TAHWA ha, Apa dia mau ha, Tengok dia tulis TAHWA HO ALI Orang TAHWA Orang ha, tak baca lagi TAHWA HO ALI TAHWA HO ALI TAHWA HO ALI TAHWA HO ALI TAHWA HO ALI TAHWA HO tu tu, ia bubur ho. ha situ baca tuwa, ambil ha ni, kalau tulis ta-ha wak-le, nak baca payah pulak dah tuwa hantai kot lain pulak dah hmm, si calon dia menulis, nak ha, kalau menulis, dah utah tak tak, nak caput bubur ta-ha-ha-le, baca tuwa ha, ha. kalau gitu, daripada situ jugalah, ta-ha-ha kalau kita baca bunyi tu, tu, tu perhatian lalu dah. Allah Rabbil Alami. Ha, Tuhan. Ha, kita baca tu, tu tengah suruh. Apa Tuhan? Kalau kata Tuhan selia alam. Ha, perhatian lalu. Tuhan selia alam. Ha, tak apa. Nak pergi tuan apa? Tuhan makna yang menjadi. Tuhan makna yang punya. Tuhan makna yang membelak. Yang mendidik. Ah, Masa banyaklah anak dia. Haa. Itu. Ha, perlu dijaga pula tu. Tuhan. Ha, kita kata tuan tak apa walaupun tulis tu Tuhan, kita baca tuan. Ha tuan bagi sekalian alam. apa makna tuan? Ha tu maknanya khaliqihi, tuan makna yang menjadinya. Ayok juga. Au malikihi, tuan makna yang memilih. Arab lagi Melayu yang punya. tengok kat siapa punya? Siapa punya? anak punya. saya punya. ini barang ni siapa punya? Ditanya. Dijawab saya punya. Ha tuan malik, malik yang punya. Ha, makna semua alam ni Allah tuan-tuan Allah lah yang punyanya ha tu dia ha, baik kita kena faham makna dia tu baru hakikat masuk kemudah nak ya, kita tak faham sungguh-sungguh di makna tu menyebab hakikat kita payah di ha hakiki payah di ha kalau kita yang menjadi hakikat Allah yang ya ya lah ya tu yang mempunyai itu yang punya Allah Taala lah tu yang punya. Kalau itu kita dekat kata ni mutu ni saya punya. Ha, ah rumah tu saya punya itu majak. Ah ha, tu masuk masukkan hakikat. Ah ha, bila begitulahlah kita mengaku majak yang majak tak ada rasa kita sungguh sekali. Bila tak berasa kita sungguh kita nak buat apa tak beranilah. Ha, ah tengok diri kita ni bukan kita punya. Diri kita ni siapa punya? Tuhan punya ha. Kita ni hak Tuhan Ada gitu kita nak buat gapok-gapok Sebab tu lah aku Aku aku Aku jangih Kerana kita bukan punya ha. Diri kita ni bukan kita punya ha. Ada Tuhan yang punya Allah Sebab ha. tu kita nak buat gapok Kena izin dari dia Ha okay, banyak okay, kita tak faham hey, ada tu kalau orang larang pun tak pandang-pandang kau tu aku ha ada lima dia tak kecik kita tak kenal kena benar-benar tu ha hey, keciklah tikuk aku aku tapi kalau orang sedar astagfirullahalazim Allah tak angguk aku ha dia sedar selalu dah cepat dia mari Allah silap maalah ha oh, tadi besar sikit kecik sana ni Ah silak dia maaf ah dia. Ha, ikut aku, aku boleh sedap hormat oh, minta maaf ah dia. Sak ni kasar sekali kau jadi galak. Ha, ah cuba dengan Tuhan bang. Ah sesok bila gerang orang teka kita. Ah tak kata balik paling kuat dia, tak terima pun dia, tak pedas ni ha, I got aku. Ah mengungku Tuhan tu tu tu benda tak kabul lah kau, Tak kena siapa tuan punya. Ah ha, biasa kita ingat kita ada Tuhan yang punya. tak berani nak aku aku itu Ah fahamlah. Tu mana Rabb, Rabb, Rabb. Ha, Tuhan tu Rabbil alami Haa ni Mustana kata Lirut lirabdihi Haa nak kisir rak tu Baru dua makna no je baru tu Banyak lagi makna no dia Lalu kita kata Wah Nahwi Zalika Ah, Buka wah Aw jawa, Aw Nahwi Zalika Mulai bila Rupa Hamzah Dia taklis Aw Malikihi Ada Rupa Hamzah Taklis Aw Nahwi Zalika Apa lagi Nahwi mim ma'ani daripada segala makna kwa main banyak lagi ha, daripada makna-makna rabb daripada pengertian rabb tuan ha, tu al manzumat yang dibuat nazamkannya fi qauli pada perkataan syekh Asudzai rahimahullahu taala oh perkataan syekh Tsuzai apa makna dia iaitu Qaribum muhitum malikum wa mudabbirun. Ah makna rabb saja tu. Bahapa tu bahar bahar tawil? Lagu syair nazam min bahri tawil. Al manzumat ay min bahri tawil. Ah qaribum muhitum malikun wa mudabbirun. Murabbin kathirul Khair wal mu'lilin ni'am Wa khali kunal ma'budu jabi rukas rina Wa muslihuna wa sahibu qidam Wa jamihuna wa s-sayyidu hfaw fahadihi Jatuh titik 2.3 Ihfaw jatuh 4 fa wa juzuka hazihi hadza ma anin atat lirabbifad'u liman nadzam ada minta sur doa pada dia juga nazal nilah ha tu dia jadinya 2 3 bait terkandung beberapa makna rabb makna rabb satunya makna qaribun makna tuhan yang hampir tu makna -rab juga tu ya rabb wahai tuhan yang dekat saja tapi kita dok berasa jauh kerana kita tak kenal dia berasa jauh nah eh, supaya tak ada bersua dengan orang lepas pada mata tak lepas tak ada di hati sikit abuh eh, nah tak supaya kita berterus sign kita to signlah kalau kita, lah. kita rapi sungguh lah, dia ramai-ramai ni kan ke mana-mana dua tu apa apa dua tu misalnya, rapi sungguh bila dia kelik boleh sehari oh belisah kita Ah, oh, pelampau demo, lama, lama. lama pas hari. Ah, ha, tu depannya kata apa tu? Dekat pada hati. Ah, ha, tu dia. Ada makianlah orang yang serupa dengan Allah Taala macam orang-orang ahli musyahadah yang dipanggil ke orang arif-arif billah tu Senantiasa mereka dekat dengan Tuhan. Ah, ya panggil lah tu. Jadi Tuhan tu Rabb. Rabb. Ya Rabbi. Ha, mana Tuhan yang dekat daripada aku? Ah, ha, mana garib, mana rakyat itu? Dua yang kedua mana muhyid pun, ah Tuhan yang meliputi segala galanya, ah ha, Tuhan yang meliputi segala galanya yang tahu semuanya, ah kita tak sadar sembunyi Tuhan yang meliputi. Inna wa anallah qad ahata bi kulli shayin alma. Ha supaya kita yakin bahawa tu Allah itu meliputi ha, ilmu dia tu dengan semua dengan semua perkara. Ha makna Rabb juga. Rabb apa Tuhan yang meliputi segala-galanya. Ha di sini menyebabkan kita gerun daripada nak buat sesuatu kalau yang tak diizinkan oleh Tuhan meliputi. Ya kita berani buat apa tu kita duduk dalam zeal kita kata orang tak tahu dia kita berani buat. Ha, bila cuba zeal kata orang tahu. Ha, tak berani. Ha, tak berani nak buat Ah ha, bila zikir kata apa nama ni tak tahu tak berani nak buatlah. Ah ha, pada ni bila kita zek, bila zikir kata ada yang tahu juga, tak berani buat. Lagi malikun nah ha, ni makna ni. Ah ha, kita sebut sat ni. Ha, rob, mana malik yang yang punya. Yang keempat wa mudabbirun ah ha, mudabbir Tuhan yang mentadbir Yang mengatur ah ha, yang mentadbir Yang mengatur ah hadis-hadis tersebut yu dabbiru al amra ha, Tuhan yang mentadbir ha, sebab tu kita tadbir proper dia berasa kita ah ha, kita ikhtiar usaha pakat fikir cari jalan mesyuarat nampaklah mana waktu baik panennya Ha, setelah itu ha, kita berjalan dia ya, kita berasa kata kita lah mudabbir sungguh kitalah perihan sungguh jangan ha, bukan kita ha, yang mudabir sungguhnya Allah mm terdapat tu makna kata at-tadbir yub takdir tu tadbir manusia tadbir makhluk itu tidak boleh memberi faedah akan ha, takdir Allah kerana Allah yang menjanta hakiki ah ha, dia, dia dekada kita tadepi nampak begini siapa nak buat tak boleh nak buat ha dekada kita nampak fikiran begini bila nak berjalan terlekat nawa tak boleh ha tu kata kita bukan mudabsir ha tu makna rabb juga tu rabb iaitu tuhan yang mentadbir yang mengaturkan segala urusan makhluk sebab tu wajib tak kita kena tawakal 'alan alaiti kita kena kerah ke atasnya. Hmm, dia mm ini semua ni orang panggil pegang capur dengan hakikat yang makna ya kelimuh murabbin murabbiun Itulah asalnya ah tak kala rafaq di sini dengan apa dia tu bomok ah lah jadi berat nak melahirkan murabbiun tu qaribum muhitum malikun itu hazharatas wa mudabbirun murabbin asalnya murabbiun ah tarbiah tarbiah adalah ah mai daripada Murabbin ni sifatnya daripada masjid terbiah Rabba yurabbi terbiah ha, Sifatnya murabbin yang menterbiah Ke Apa terbiah? Mendidik, mengasuh Itu ha, dia ha, Maka orang yang mendidik, mengasuh panggil murabbi Tapi ahli tariqat dia agak murabbi kepada guru dia Dia panggil murabbi ha, kadang ada dia pakai istilah ni ni Ha, Maknila ketua di atas ni murabbi dia ada ha, Sini orang ni jadi murabbi dia lah murabbi ni Apa murabbi? Orang judul terbiah Buat kami ni Dia, dia judul terbiah Maka dia panggil murabbi ha, dia, dia. Maka murabbi ya haqiqih Itu ha, mana rab Rab Ha, Tuhan yang mendidik. Ha, boleh diartikan sebab tu banyak makna Rabbil Alamin, Tuhan yang milik alam, Tuhan yang meliputi semua alam, Tuhan yang mengatur semua alam, Tuhan yang menjadi semua alam. Tuhan yang mendidik, yang membela, yang mengatur, yang membicara. Ha, banyak boleh buat arti. Ha Khairi. tu makna yang ke yang keenam, yang banyak buat kebaikan Ha yang banyak beri kebaikan ha katirul khaih khai. ha yang banyak buat baik ha tu makna dia juga Yang banyak buat baik makhluk sebab tu wajib atas kita kena syukur sebab tu wajib kita kena syukur waskurulillah wala takfurun mumshukulah kamu akan Allah yes. jangan kamu ingkarkannya ha sebab dia banyak buat baik Hmm, Rezepi dan sebagainya Wal-muli niam Wal-muli lil-ni'am Artanya aw Muli Haa Muli Murabbin Murabbin Kafirul khayri Wal-muli lil-ni'am Aw-la-yuli Haa Itu maknanya memerintah Akan segala nikmat. Haa di sini dia hadiah Kenapa dia itu? Hazah ya tu kerana wazah lah. Kalau tak kerana wazah, dia kena tulis ada ya lagi. Ha, dia kena tulis ada ya pasal alih lah Bila ada alih lah, tulis ya dia kena mari. Supaya murabbin tu tak ni. Kalau bubuh alih lah, jadi al-murabbi. Kena tulis ya marilah. Ha, ni pun mulin, tak ada alih lah. Tak apa tulis mulin. Mana kalau ada alih lah, kena tulis al-muli. Ha, tapi dah kerana ni, kerana syi'i ni, ada aku nak baca wal, -mulili ni, nak baca wal mulilin ni nak baca taklif. Murabbika thirul khair wal mulil lin ni'amat. Ha, mana yang memerintah ke segala nikmat? Ha, Tuhan yang memerintah ke segala nikmat, yang bercara segala nikmat, yang mengukurnya segala nikmat, ya belaka tu. Berapa dah makna tu? Ha, tujuh dah. Tujuh dah. <coughs> Manarab. Lagi. Wa khali'unal ma'budu jabi rukas rinah Tiga pula tu Haa makna Rab tu juga Mana khali'una yang menjadikan kita Ah ha, tadi Khali' yang mencipta Yang ke Haa Yang ke lapan Yang ke sembilan Al ma'budu Haa Rab Mana Tuhan yang disembah Ah ha, tu dia Haa Allahu Rabbi yang Mana Allahu ma'budi Tuhan Allah lah yang disembah. Allah lah sembahanku. Ha, tidak yang lain sama sekali. Aku tak sembah yang lain sama sekali. La a'budu ma ta'budu. Ah ha, aku tidak sembah barang yang kamu sembah itu. Hmm tu makna ma'bud, Rabbana makna yang disembah. Jabirukasrina, Tuhan yang menempelkan pecah-pecahan kita. Ah ha, maknanya apa dia tu? Ah ha, kekurangan kita, kesusahan kita, ialah yang menempelnya nah tu Jabir Jabir yang menempel sebab kita dah berdoa dah dalam dalam Rabbi fili betengok Rabbi fili warhamni sapa pada wajburni nah tu wajburni jabara yajburu jabran macam dia ujbur nah tu dah baca wajburni nah jangan ada wajubohlah m hmm, bunyi keji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 Ah ha, tu, Tuhan yang boleh menempel, boleh menampung. Ah ha, tu. Tu makna Jabir kasrina tu mudab ilah. Maksud dapat maksud. Tu makna Rabb. Allah Tuhanku, Allah ya Rabb. Nah, tu dia Tuhan <tuh> yang menempelkan segala kekurangan. Ah ha, tu maknanya. Eh uh, berapa dah tu? 10 dah tu. Ah ha, 10 dah Ah ha, yang ke-11, wa muslih una ha, wassahibul sabitul qidam sini pak pula ni makna rabb juga makna muslihuna yang membaiki membaikkan kita tu makna rabb Allahu rabbi Allahu muslihi atafu muslih Allah yang membaikkan kita ah ha, tengok tengok orang okay. kadang-kadang karuk-karuk akhir jadi baik ha, Tuhan yang membaiki ah ha, tengok segala rosak dia baikki Baiki, baiki dia bawa membaiki, lah. Asa ha, bagai usah membaiki. Panggil orang kata apa kata baiki. Ha, Allah yang membaiki. Asa ha, bagai orang aku jadi ba jadi berime, orang aku jadi berimeh berime, orang aku jolly jadi berjuru. Ha, Tuhan yang membaiki. Wassalamu. Ha, dan mana pon ispa hid? Ha, asa mana taulan, taulan kawan. Ah inilah siapa yang sahabat ah, yang paling rapat ah, taulan hakiki huwallah. Ah tu dia. Tapi kalau kita bertaulan kerana Allah ada kelebihan. Ah kalau kita bertaulan kerana Allah dia ada kelebihan tu. M hmm, bertaikan Allah hanya ada kelebihan tu. Sahibul Ah uh, at yang tetap uh, rabb maknanya yang tetap uh, yang tetap Allah yang thabit uh, Allah yang tetap uh, maknanya al-qidam oh, Ini mari daripada al-qadim ni panggil guna masdar dengan mana isi wasah ni uh, jadi nak nak, nak kata al-qadim uh, tak tak tak boleh sini kena wazir lagi ni wa muslim una wassahibul sabitul qidam qidam bermakna qadim ha ya kekal sabit thabit maknanya tetap ya kekal boleh makna yang kekal ya tetap adanya makna yang kekal ha boleh artikan sabit. makna yang kekal al-qidam bi makna al-qadim ha ini makna yang sedia ha turap juga dan berapa dah tu 13 ha 13 dah tu Bukan, empat belah dah ha, Empat belah ha, Di syatabik pertama tu, empat ha, Di syatabik yang keluar, tiga, tujuh Begitu juga, bek yang keluar ni, tujuh pula ha, Empat belah dah lah, ha, tujuh Tujuh, tujuh, empat belah Ini ha, yang kelima belah Wajami'una ha, Ah, tu berapa? Nen belah Wajami'una Dan jami'una Jami' mana yang menghimpun Tuhan sekalian alam Tuhan yang menghimpunkan semua alam. Ah, dia menghimpunkan akan semua alam. Apalagi akan himpun kita makhluk di hari akhirat esok yauma yajma'ukum liyawmil jam'i zalika yawmut tagabun. Yang lagi menghimpun akan kamu semua di hari akhirat yaumattagabun. Ah, tu dia hari hari tarabun hari tepat nyatalah kekejiannya ah manatuh tu jamiuna tu mana jami rabb rabbana tuhan yang menghimpunkan kita Aa, tengok dah ada kata rabbana innaka jamiun ah tu rabbana innaka jamiun hmm aba wa ah wa asyid dan yang memimpin yang memimpin Kita semua itu di bawah pimpinan dia Cuma pada majaknya aa, Hak tu ketua Hak ni Apa namun ni Hak ni sayyid Hak ni agak Gepang kata maulah aa, hak, hak ni ra'i Hak ni ra'iyah Itu hak tu majak Bila klik pada hakikat Allah Ialah sayyid Itu hmm, dia Was sayyidu Yang memimpin Ini makna rab Banyak Banyak makna rab Ah ha, lepas tu dia kata ihfaz ah ha, boleh roh ulemu ingat ulimu hafalah hafalah ah makna roh hafalah ah ihfaz hmm. hazi, ay, ai hadhi ai ai hadhi al maani ad batil kalmaan hafalah ah tu dia fa hadhi ma wa jami una was sayyid ihfaz fa hadhi maka ini ha hadith mazkurah ni ialah ma'anin adad lirabb bid'u liman nadzam maka ini yang tersebut adalah beberapa makna yang datang bagi ra bagi lafaz rabb lirabb lilabzir Rab. inilah makna bagi lafaz perkataan rabb fad'u maka do'on ulimu wahai mukhatab liman nazam bagi mereka yang telah buat nazam ion ha orang buat nazam ni mumdo'lah bagi dia ha habis ha selesai Sambung kalam asy uh, kita pula waqa'a fi ibarat kathirin min al dan telah jatuh pada ibarat kebanyakan daripada ulama rahimahumullahu taala ulai kat sini annahu waqa'a annahu telah jatuh pada ibarat kebanyakan ulama oleh bahawasa so, Nyurab Ar-rab Itu Masdarum ha, Ada kebanyakan ibarat ulama kata Ar-rab itu kelimah masdar Bima'na tarbiya Ar-rab ha, itu makna masdar Kelimah masdar dengan makna tarbiya ha, Ada jatuh belakang ha. Kemudian Wahua, apa makna tarbiyah? Ha, tak kalau sebut tarbiyah, main nak tahu si tarbiyah sikit. Wahua, yani wa makna hu, makna tarbiyah, iyalah, tablighu syai'i. Syai'an, tu jatuh titik syai'an tu. Tablighu syai'i, syai'an Ah ha, Nak titik ada digol. Syai'an fasyai'an ilal hamdul ladzi aradahul al murabbi tu so, makna tarbiyah menyampaikan sesuatu sedikit maka sedikit bahasa bahasa apa kata sedikit sedikit sekali sikit sikit sekali sikit sikit sekali ha tidak banyak selalu dah tu so, panggil tarbiyah aa ha, iaitu tablighu syaiyi menyampaikan sesuatu menyampaikan sesuatu perkara jay'an wa shay'an ay qalilan qalilan makna gitu. Ah ha, sedikit sedikit. Haengga ke mana tu? Ila al-haddi haengga sampai kepada had garisan allazi aradahu yang kahno akinya akal al-haddi ulif al murabi ulif pendidik itu Ah ha, tu dia panggil tarbiyah. Tarbiyah Hmm, supaya tu didik anak tu lah ha, Didik, ajar, cakap Di berapa patah sehari Tanya ni panggil apa ni ha, Ni dia panggil tangi ha, Tunjuk tu je ha, Apa tanya pula tu Mata tanya, apa dah dia panggil Tangi ha, hari, Tanya pula, ha, apa dah tu Lupa dah, apa Tangi, ha, ingat weh Apa-apa ha, yang lain pula, ani ni ke apa Telinga, ha, nak ajar lah tu Sikit-sikit sekali tu ha, Tunjuk, ha, hidung Ha, tunjuk palo, ha, jadilah banyak sangat kali saya ingat. Ha, Sudu tak ajak alih botol, betul lah. Atu ha, panggil terbia, di di sikit, sikit sekali kali. Ha, kali itu, ada yang kata terob ni kelimau po, ada kata masih dengan mana terbia. Jadi, Atulqa'alehi Taala mubalaqulika'alehi mubala watan. Di itlo akianya akar akhir Rob. Alaihi atasnya wa ta'ala yang jalan mubalara. Ah, apa kalau mas Macam mana? Ah, Tuhan tu ialah, ialah terbiah. Tak soh lah. Supaya Zaidun adlung tu lah. Ah, Zaidun adlung Kalau kita kira Zaidun tu Ismul Zah. Adlun tu mas dah. Asalnya. Bila mas dah tak soh. Wa, tak muafakat. Wa, tak ada khabar. Ah mengaji nak sah tak ada qabah kena ittihadul mafad wa ikhtilakul mafhum kaedah kita bermula za'i ialah ialah sifat ade tak masuk wala muktada isim za' ah ha, qabah tu sifat Hmm tak lelah za' za' ialah sifat tak sah ah apa kena kata ngan nak ah kena takwil ah ya? Abak tu ada mengaji tak? Takwil. Zaidun adilun. Zaid itu seorang yang adil bau Ah, ha, Adilun ni mana adilun Atau ke satu kata mubalaghah. Balaghah nah. Jadi dijadikan Zaid itu seolah olahnya Allah nya sifat adil. Ayat adil terlalu adil saat ni tu, pakak tak kata adilun lah. Zaid itu ialah adil. Adilun payah dekat kita Kalau Arab mudah, Zaidun adilun, Zaidun Adilun Pakai tak kata adilun. Ah, Pakai kata adilun. Mereka sifatlah dah. Seolah-olah Zaid tu kena ke diri Adlun, Tu kena ke Zaid dah. Ha, Tumbahlah rohnya. Bagi kita kata Zaid tu putih. Haa. Kita kacau kotor. Ha, Walah tak kena Zaid tu putih. Kena kata Zaid tu yang putih. Haa. Bawa kena. Zaid tu yang putih. Haa. Zaid tu a, seorang yang putih. Bawa kena. Zaid tu putih. Haa. Tu tak kena. Haa. Malaikat takwih. Haa. Ah putih dengan mana yang putih bayak dengan mana abiyak ataupun mubalara mubalara mana? nak bayak kata za'id ni terlalu dia ni bersifat dengan putih sangat, pakai kata za'id ialah putih, Ah, itu mubalara ini ah, pun sebetul lah, sebenarnya Allah Rabb, Rabb makna murabbin, ah, baru kena tapi bila kata Allah Rabb, kena keterbiah ini mubalara itu ah, payah sikit dia kacau sikit itu hmm, ya tepat payah lah <tuk> nah. ha, Kalau begitu Utliqa alaihi ta'ala Diitlahakannya dipanggilkan Rabh alaihi ta'ala sediakan mas dah Mubahlah orang Apa makna? Tak ada ha, lagi Bida'wa anna ta'ala Dengan dakwah Bahawasa Allah ta'ala Huwa iyalah aynut tarbiya ha, Lupa kata saat ni Zaid tu tak kalau nak wayak terlalu bersifat dengan putih. Pakai tak kata zai yang putih dah dah. Zai tu ialah putih. Seolah-olah putih tu kena ke diri za'id. Diri za'id kena ke putih diri dah. Walha putih tu warnuh. Zai tu za'id. Nama bagi za'id tak masuk. Haa so, kan nama Ni pun sepatut. Ha, tarbiyah tu mas dah. Ha, makna mendidik menyampai. Allah ni yang menyampai. Haa itu dia. Allah yang mengatur. Allah yang mendidik bukan Allah tu ialah mendidik ah ha, mubalaghah. Ah ha, kemudian itu ada jatuh di dar tengah ibarat ulama kata Rabb itu kelimah maksudah dengan makna tarbiyah. Fah kalau itu boleh ke kata Allahu Rabbi seolah-olah Allahun tarbiyati. Tak Allah muktada khabar naik segi kaedah. lalu jawab kata mubalaghah supaya zaidun adlunullah. Hmm Itu dia tapi saya kata, walaiyhi alaihi dan tidak tersembunyi arti atang kau atau pada kuliman takamala atau mereka yang pelatih halusi ternyata lah tak sembunyi, boleh mapi, boleh barang yang ada ia barang pada nyoh, ha. ah, ha. pada apa tu? pada ma, pada ma wakwa api ibarat ilkiti tu. Nah, barangnya jatuh pada ibarat tutui eh, nampaknya ada sedikit barangnya padanya tu. Japoi minal bashyaati daripada keji gitu. Hmm kecil sikit tu. Nah nah. Kuya mau la gitu. Nah Rabb akak limah Mazda mananya itla Rabbiat Allah Taala Tuhan tu ialah Rabb sedangkan Rabb smadha sedang. jadi dakwakan Allah itu kena ke in Eh tak comel situ, ah, tu. Itu wala. Ya kufah. Ay ala kulli man ta'amala. Tak sebuah ni atas orang yang perhati. Tak sebuah ni ulimah barang. Ia ada ia barang. Fihi padanya pada mawafafi ah, ibaratul khasirah. Eh ku gafi. Gapa maafi? Minal baca'ati daripada keji sikit Tak apa tak apa molek tu. Kalau gitu hak moleknya kot ni. Falawla. Maka yang lebih molek kek. Anahu bahwasanya tsan yarab ismufailin ra tu kelima ism fa'il ra tu lima ism fa'il kalau gitu pas asal lagu mana rab ba'asluhu maka asalnya asal rab itu asalnya rabi bu ha tu dia subbarrun asabarirun bar ya hazah jadi bar Al-Barru ar-rahina mutaha sana pada al-bar sebab tu boleh dinamakan Abdul Bari uh, Abdul Bar kerana bar nama Tuhan uh, bari atuh itu Rabb uh, jadi al-bar asalnya al-bar istif'a daripada barra ya birru sifatain barun aslahu barirun ha ni asalnya Ha, asalnya Rabbun. Nah, ha, lagi Rabbibun Ta'ilum. Itu ha, tu molek. Ha. Ha, molek pada kita menjadi kelimah Masdah. Ha, Rabb kelimah istifa'il. Asalnya Rabbun, asal lagi Rabbibun. Ni awak asa sungguh. Fa asluhu Rabbibun. Maka asalnya asal Rabb asal Rabbibun fa'ilun. Ha kena dengan wa Lepas tu tak kalah kelimah ni duk guna semua di lidah ni Maknanya berat Kalau duk sebutlah ni Lalu cupah khuf, uh, Summa khufifah uh, Likas uh, rati Likas rati Kiaman Karena banyak duk sebut lah uh, Rak duk sebut semua ni uh, tu dia Lalu diperingankannya Lalu diperingankan Lalu peringankan Bi haztil alifi Dengan buah alif. Bila buah alih Rabibu Bila buah alih bunyi Rabibu Rabibu Ah, lalu tu bertemu dua dua huruf yang berjenis sedangkan huruf yang kedua berbarek ya dah kenapa jaleidu gila lah kenapa jaleidu ke gila adalah ah tu makufifah jatuh titik bihasfi banyak titik tak lah. tak tak jatuh kemudian di takufif akhirnya akhir rabi itu dah mana takufif sesuai tukfif, bagi takufifnya bihasfi alif dengan buah alif dah mukadis sepanjang jadi tinggal rabi bun Nah, ha, lepas tu wa idgham. Ah jatuh titik ghain pula tu. Wa idgham ahadil mithlain dan dengan idgham dengan memasukkan salah satu daripada dua ufamo yakni ba. Ha, ah yang pertama, ah ha, idgham masuk fil akhari. Ha, pada yang satu lagi, ha, fil mithlil akhari. Ha, masuk pada uh, umpama yang satu lagi. Jadi kena pemati dululah wa idgham ai ba'da aa, ba'da tasqinihi ha kena kena pemati dulu nak idgham selalu tak boleh rabbibul kena mati dulu pa yang pertama Sebab tu nampak dia kata wa idgham ai ba'da tasqinihi ha wa idgham i a hadi ba'da tasqinihi kamu dia pada permatikan a itu dulu mati bab pertama punya rabab ha punya dia rabbun fa tiba wa idgham rabbun ha oleh. Ha kita datang. Ha kita dapat versi kelimah roh. Kita itu tak kata tokmo Allahu Rabbi. Ya Rabbus Sama wa Banar ba jabra ab tokmo kelimah roh roh roh. Ha versi kelimah roh. Nah, pastu salim layut orang Tuhan. Apa Tuhan? Yakni Tuhan sekalian pegara. Ha itu dia. bagi semua alam ini. Tua bagi semua perkara. Termasuklah kita-kita dalam kata perkara. Semua tuan pilihan alam. Termasuk kita dalam kata alam. Kalau itu kita ni ada tua. Dia ada buat hidup tak ada tua jangit. Tu orang kafir. Kafir pun bukan semua. Kafir setengah-setengah falsafah. Ya puak mulhidin. Puak ad -dahrin. Mereka itu dia jemput ya, yang ikatkan ke tua. Ha. Kebanyakan kafir lagi mengaku ada tua. Ha, tapi tak serupa Tua Tuwal tu perginya kita orang selat. Kita orang selat Tuwal itulah namanya Allah. dia. namanya Allah. Ha Tuwal itulah Esa tajak. Tuwal itulah yang tidak serupa dengan segala makhluk. Tua ha, Tuwal itulah yang kuasa yang ha Tuwal itulah yang patut disembah. Habis itu pegangin kita yang mukmin suci bersih ha, Oleh itu kita jagakanlah kesucian kita tu, Kita jagalah kebersihan yang ada dalam hati Allah SWT Di situ itu Jagalah ha, Maka maksudnya nak jaga itu lah Kita jaga juga Apa dia unai-unai wajib arahan Daripada situ nak jaga tu. Kerana kalau kita tak jaga cari aqzuhin Nanti tu pula itu akan rusak Buruklah bila kita tak jaga luar Ha, nah nak tengok kita nak jaga barang dalam kita jaga tak pakai kulit luar peti kita jaga peti ha, Mari kita jaga marikana barang dalam dah ha tu dia ah nampak dok ketik gegak wei ay ah, nampak dok makan ada anai-anai ha kita nak jaga sebab saya ke barang dalam demi iman yang ada dalam hati kita ni kita nak jaga diantaranya antaranya jaga pegang dan jaga kedudukan kelaku perangai tikah laku ha tu tu nak jaga orang tu sahabat dia ya tak serupa tu kenapa ada lari banyak ni kata susah kita resla. susah kita susah kita memu'mi cara hidup Haa, apa? sahabat sahabat dalam dunia ni penuh-penuh dengan bari lari ni dalam dunia ni banyak bari lari ni tu so, mana kata ala inna inna ala inna ala inna aljannata hufad bi bil makarihi wa inna nar hufad di syahwati wal lezzah Datang pada hati, ingatlah Nabi kata bahawa syurga itu dilikungi dengan makruh, dengan segala kekejian, kebencian nafsu. Kalau barihan jalan nak jalan nak pergi ke syurga ni, semua tu kena buat barihan tak setuju nafsu. Tengok, kena semaya, kena puasa, kena sakat tu, barihan-barihan tu barihan tak setuju dengan nafsu belakang, tapi duduk di tengah tu syurga, kita nak lakang je meraih ke syurga, kena jemmeraih barihan makarif tu. Nah, dan satu lagi Nabi kata ingat bahawa zina kau itu dilikung, dipelilingkan dengan segala syahwat, segala keinginan, lazat dan kesedapan. Ha. Zina kau duk cetak di tengah, likung dia tu gapo? Likung dia tu segala keinginan kita duk hamak keinginan, geruh lecing ni. Ha, bab tu kata kita hidup dalam dunia ni gap penuh penuh dengan segala keinginan yang hati tak tahan sangat. Tak tahan sangat hati. Segala kesedapan banyak sangat, oi, eh, tak tahan hati nak sobak. Ha, alangkah apapun tu susah kita orang mukmin. Air kafir tak dia. Ha tapi tepat berat hujung. Ha kita selamat hujung ni. No. Wal aqibatu lil muttaqin. Ha. Baik. Ha sabit mengaji ngaji tak senang Dengar macam-macam juga benda nak dia dengan nafsu tu Allah agama. Si. Ha nah. Habis selesailah daripada berbicara cara ke Rabbi Ha nak masuk kalam tanah pula wa <tutup> alihi wa sahbihi wa hizbihi ha ni Muhammadil <tutup> aqid ah, li rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi ha auluhu katanya mutanass wa alihi ila akhirih ha susun semula ai wasallallahi ma'atatihi ala alihi ambil matan semula duk berselawat salam tak ambil lagi ni ha tu dia zawak selawat salam tak ambil lagi bermakna nak ayat kata wa alihi ni sambung ngehon sebab itulah dia kata fa huwa pun ala nabiye ha tu dia maka iaitu qawluhu wa alihi diataskan ke atas katanya Nabiye dulu Ah ha, apa dia? Ah ha, tamma salamullahi ma salatihi ala nabiyyin jaa'a bitauhid wa alihi atah pada nabi anu ah ha, sebab dia kata kedainya wasallallahi ma salatihi ala alihi dan salam Allah serta selawatnya Allah ha, rahman Allah itu turun atas alihi atas keluarganya keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ibaratnya qauluhu wa alihi ni ma'tufun sebab dia kata fa maka yaitulah lah wa alihi ni ma'tufun ala Nabi hmm kama huwal mutaayyan tak serak tu nak jadi lebih alif sebenarnya alilam min ta'in ya'nun ya nun tapi tulis kenapa Alih naik kaca Lepas tu titik ya ada Jadi silap di segi aa, Tulislah Di segi tabak Syaf tulis silap Kama huwal muta'ayan Kama huwal muta'ayan Seperti barang ya ia, ia mesti aa. Dan istimewa baca Kama huwal muta'ayinu Ya ta'ayinu Tak tentu Mesti aa. Kama huwal muta'ayinu Seperti barang ya ia, ia mesti Malak kotor lagi Nak Ha, seperti barang ya iya mesti. Apa mesti? Kena atas pada Nabi'in. Mesti nak atas itu. Itu ha, kan mahuwal muta'ayin. Ha, seperti barang ya iya barang tu muta'ayin. Apa mak? Yang ni? Kawnuhu maktub ala Nabi tu mesti. Nak atas itu. Tak boleh nak atas lain. Ha, tak boleh nak atas di lain. Hati ada nak jaga tu. Wa ha, amma atufuhu ala Muhammadin. Ada juga orang erak, erak di atas pada Muhammadin. Muhammadil aqid li li rabbihi wa alihi at ta pada Muhammadidu ha ah, Muhammadi jadi badal pada nabiyyin ha ah, Muhammadi badal pada nabiyyin kaitu wa alihi at ta pada Muhammadidu ada di atas itu ha dia dak wa amma amolatnya ah, bubuh hamzah di atas alil tak perlu iktimam baca imma wa amma atfuhu ala Muhammadid da ada pun Atafnya atafkannya kan qawlihi wa alihi ni Di atas ke atas kata Muhammad ini, Fala yakfah ha, tu jatuh titik kha Fala yakfah fasaduhu Maka tak bunyi oleh rusaknya Atfihi ala Muhammad Atas itu rusak maknu Rusak maknu atas itu Rusak ha, atas itu kata dia Wa in walaupun ha, In zakarahul musannifu walaupun telah sebut akannya okay, ha, ah okay, akatahu ala muhammad oleh musannaf sendiri syekh ibrahim al-laqani di syarhihi dalam syarahnya ha, jadi ada juga musannaf kita ni syarah sendiri material okay. tu walaupun gitu ah ha, hangdano ha, ha, eh li anna muhammadi kalau kita nak hikayat dia Anna Muhammadah Muhammad, dia boleh baca, boleh baca tiga lah. Bagaimana lepas dah di Muhammad dulu, nak baca Muhammad di boleh, khabar tak ada masuk. Ah, dia dia. Ah Muhammadah boleh. Ah eh, maklum, tak ada masuk. Muhammad boleh badal. Ah Muhammad boleh badal. Patuwa alihi agi asal pada Muhammad itu. Ah, dia kata itu usok maknun kerana bahawa Muhammad itu badalun min nabiyyin jadi Muhammad itu dia daripada nabi bila bila Muhammad itu badal daripada nabi wal ma'tuu 'alal badali badalun ataqmimul ilah dan bermula yang diatakkan ke atas badal badal jugalah sekali itu bila lagi atas pada Muhammad di mana alihi badal pada Muhammad ah eh? Ah, pada pada nabi ye? ah tak sah lah manuk selawat dan salam dah turun ke atas nabi ah turun ke atas nabi siapa nabi alihi ialah ah segala keluarga nabi tu kena ke keluarganya ah tak sahlah ambaik dia atas tasbih tatalih ke? mesti kena atas pada nabi sendiri Ha, selawak dan salam Allah Salam Allah dan selawatnya itu Atas segala ahlinya ha, Ah, tak apa Ahlihi atas bernabi Kalau atas pada Muhammad Muhammad badar bernabi Ah, ha, jadi setelah ahlihi pun badar juga Haa bila badar tak saham no Selawak salam ke atas nabi Siapa nabi? Ialah kolergonya Kolergonya nabi Soh ke mana? Haa tu kata falayakfa fasaduhu Haa Habis. Wala yasihu ayyakuna al-aludah waman zukirah ma'ahum tu jadi badalan min nabiyeh. Bila alihi atas itu, wakoh bihi pun atas itu. Wa hizbihi pun atas itu bermaknanya badan pada nabismu. nabi semua. Nabi tu ialah kolorgonya. Nabi tu ialah sahabatnya. Nabi tu ialah hizbihi puak-puak dia. Ha, habis. Punah jalan. Ah tu makna kata wala yasihu ay yakun al alu fik kalau atah pada Muhammadiga. Tak sah bahawa adalah al al itu wa man zukira titik za tu. Dan mereka yang disebutkan mereka ma'ahum al al atah pada al alu bahawa itu yakun je bagus. Ha khabarianya padalan. Tak sah na al man zukira man zukira apa? Ya tu sah bihi al hizb Ah ha, tu nak jadi badalan min nabiyye tu tidak sah maknuh. Nah bab tu mesti ya kata sak ni kamahwal mesti kena i'rabnya ha, wa alihi tu kena ataf pada nabiin sendiri. Tak boleh nak ataf pada Muhammad di kerana bawa jadi pada saat ni. Ah ha, terjalah. Habis selesai cakap i'rab nah Ah sudah tu main nak bercerah pas Selawak ni asalnya selawak atas Nabi je sallallahu alaihi wasallam. Apa kata selawak atas lain pada Nabi boleh dok? Ah, ha, jawab dia tak boleh selawak ke atas lain pada Nabi. Ha, nak selawak atas lain pada Nabi tak boleh. Mereka ni jadi tugu tak apa Ah, ha, pas ini tugu dah ni. Mudah-mudahan selawat dan salam turun keduanya atas Nabi dan atas kolergonya dan atas hati panggil tuhuk tuhuk tuhuk tuhuk tak apa. Kalau nak selawat lalu nak takno? Berkata Sayyidina Ali Shallallahu Alaihi Wasallam tak boleh. Berkata Abu Bakar Shallallahu Alaihi Wasallam tak boleh. Berkata Umar Alaihi Sulatuhus tak boleh. Ah tu dia tak boleh. Dia panggil selawat atas lain pada Nabi tak boleh. Hmm, kalau kita di sini wa mai wa alihi wasahbihinya apa yang selawat anbiya ni? Ha, katanya wa Dan ada pada kalam sunnah kita ni, at ala ghairil anbiya wal malaikati. Orang yang kata berselawat ia bukan nabi-nabi dan bukan malaikat. Tab'an dengan jalan turuq nabi-nabi tak apa selawat salam atas nabi dan atas keluarganya ha tu itu kerana moga kan? hmm, dia jadi tabiknya atas aja atas makthud ni bab masuk dia buat tabik hmm dia kena selawat salah atas keluarga lalu tak leh ha tu dia tabik tu tak leh nak kata ah berkata Sayyidina Ali alaihissalatu wassalam tak boleh ha ping ping orang Syiah dia kata gitu ah ha, Ali alaihissalatu wassalam ah ha, tak boleh kena selawat atas atas bukan nabi tu Ah ha, tapi dari mode agak nabi tengok nasiat ah, dia kata kanah sebenarnya Tuhan telah Ali jadi nabi nabi tak diberi ke tak Muhammad ah ha, yangnye ge yangnye ge pak kita gibcaya juga gak siap ya, ni kata dak ilmu akidah gi lah ah ha, yang ayatnya hadith, hadith hadis pelom pula dah mau dak banyak guna mau dak pak kita tak dak mengaji kajian ayat quran kajian kita tak kena apa hadis apa ayat bru Sebenarnya Ali lah nabi. Ah ha, waktu tu perlu dikatakan Ali alaihi salatu wasalam kita perturuk. Ah ha, ni ni ni. Ah baru dikatakan dia bertemulah di akhir zaman dia macam macam lah. Dia nak panah kahwin, panah capunlah ni, ni. Hmm, ni kalau orang song kahwin kahwin aku boleh belako. Ah macam kita kahwin dengan pauh. Ah ha, tu baik mari. Kadang-kadang sepokoh ni buah macam ni buah Eh, kering ni, no, ni, macam mana? no, ni macam-macam jadi ni Haa, hadis, saya kahwin panah Haa, ni satu hadis ni, capur, ginya capur, mari, ha, tu bit satu pohon tu, banyak masa Haa, mula tak tahu mana sahalah kita, hanya Haa, ni, satu hukum Kalau kita pergi Selawak atas lain pada melekat dan Nabi, tak boleh Haa, tak boleh, tak boleh, tak boleh mana tu, haa, tengok pula Haa Uh, wafi kalamihi kalau tak ada pada kalam musanah kita ni orang panggil as-salatu berselawat ala ghairil anbiya Mana? Al -ali, selawat di alihi wal malaikat lain pada buat mereka, mereka tak apa, kata jibril alaihissalatu wassalam, apa nah, kata nabi isa alaihissalatu wassalam, tak apa wahya ja'izzatun selawat atas lain daripada nabi dan mereka, pengajalan taba'an lah boleh harus ittifaqan aymina ulama wa ulama setuju um, kata dia tak ada apa nah tu dia bahkan bukan sekadar jaiz bal hiya bahkan ah bal hiya ya panget idrak bukan saat hidup tanah harus je bahkan ia maklubah tu malahan dituntut ah saja huruf malahan dituntutlah dah ah Bahaya bahaya ia asalah ala ghairi al-anbiya wal-malaikah taba'an itu Matlu batun dituntutkan pada syara Li qawlihi kana sepeda Nabi SAW Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli Muhammad Ada yang Ahliya sendiri kata dia tunjuk ajar lah tu Ha walaupun dalam Al-Quran tak ada suruh selawat Kata yang lain dalam Al-Quran kata sallu ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ha, Nabi SAW dalam dia guna selawat dia kata Allahumma salli ala Muhammad ke dia sendiri wa ala ali Muhammad ha dia panggil dalam taban ha, kita diikut pula ha kalau gitu Ah, walil nahi. wa al-nahyi bar'a al nanti wa al-nahyi an as-salatil batrahi ah wa hiya allati lam yuzkar fiha al, al ah ah atana qawl al-nahyi wa hiya wa, wa hiya aa ayat ya. atah atah pada pada pada liqaulibiya wa bal hiya matlubatun bahkaiya ke ditutup kerana sebenarnya kedua-duanya walin nahyi hmm, dan kerana larang aa ha, pada liqaulibiya sebab apa ditutup kerana larang anis salatil batra aa ha, daripada salatil batrai batrai asa ismul ladzi yang tarikh tu kelima tu tapi oleh kerana ada alil lah tu, jadi khofaq dengan kasrah kalau sekia tak ada alal-al kena batra'a. Ah, ha, ismi allazi la ya sarih kata. Ah, ha, lin nahyi batra'i. Ah, ha, nah. Ha, batra' inilah apa dia batra' ni? Ah, ha, batra' fa'la. Ha, fa'la. Hmm. Af'ala fa'la daripada mu'annah daripada nun daripada abtar, abtar. Haa Muzakar kata abtar Haa Mu'annah kata fa'la Hamra Ahmar Haa Batra ni Mu'annah daripada Muzakar kata abtar Inna jani'aka huwal abtar Haa tu Dari pakana larang daripada selawak yang batra Apa batra? Haa Selawak mandu kita panggil Haa Selawak yang mandu Selawak yang Ah, yang putuh yang kudung ha tu tak asal asal arti pada orang maksud di sini <tuh> wahia as-salatul batra tu iaitu allati ni selawat allati lam yuzkar fihi barangkali fiha la'alana fiha oh fiha dah tu jadi dia putuh alih tu napa ada ekor ha ya kecil sikitlah tambah perah jadi selalu bihaha haha tu ada dan apa -da upo Allah jadi putus di segi tobak silacak wahia <tuh> <tuh> iaitu as-salatul batra yang panggil selawat yang kudung selawat macam mana iaitu allati <tuh> lam <tuh> yuzkar fiha selawat yang tidak disebut padanya pada allati <tuh> itu tak disebut akan al-a -al. lu hmm, panggil selawat lah tu selawat atas nabi saja tak ikuti selawat keahli ahli dia ratik dia panggil selawat kudung. Hmm, supaya apa nama ni bahawa abtar. Ya adat tiap-tiap tak mula dengan bilangan yang akhir ke. Kan? Ah ha, dia panggil kudung. Ani ha, pun dia panggil selawat abtar tu di lawel. Kan? Ha, habis. Ha, tu hak kata ditutup tu masalahnya tab'an selawat Atah yang lain daripada nabi-nabi lain pada malaikat dengan jalan turuk harus bahkan dituntut. Dua kerana Adapun ha, wa'am istiqlalan atau sah ini barakah tu. Nah ha, wa'am istiqlalan istiqlalan nak jadi muktadar tak boleh tu. Tempat ni tempat muktadar ni istiqlalan nak jadi muktadar tak boleh. Tetulah ada ilah bagi suatu masa tu. Hmm, yang jadi muktadar mahzutu muqtadal ha ah, Nanti dia ada kanak yakni wa ammas ghairil anbiya wal malaikati istiklalan nah oh, bau siapa situ dan adapun selawat lain pada nabi lain pada malaikat dengan jalan terasing bukan dengan jalan tabak ha seperti kata sat ni lah berkata tuina ali alaihi salatu wassalam ha dengan jalan istiklal bagi berkata Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam misalnya tu panje selawat ala ghairil anbiya' ke Abu Bakar bukan nabi wal malaikat Abu Bakar bukan malaikat lagi dak selawat tu si dia ah kata Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam misalnya ha dia panggil istiklal dan hmm, fa qila innaha ba'duhum ana khilalah pada pihak ah khilafun tolah tadi tu mm adabu <tuh> li faqtu lifiha wa <tuh> amma istiklalan <li> faqilan faqtu lifiha <tuh> li ah <fafihah> ha, boleh kata kita tu fa fiha khilakun pendek sikit maka padanya khilaf tak kalau khilaf qila bi di annaha dikatakan bahwasanya aslah ala ghairihim istiklalan tu mamnuatu ditegoh mamnu mana ya lah, tak boleh ah ha, mamnuatu diteguhkan dilaranglah tak boleh waqila kataqih makruhatun engkau sikit ha, makruhatu pecah dua lagi karahah tahrim karahah tanziih ala tak lihat ada tegas juga waqilah ha ni kena sikit lagi khilaful aula ah ko ga molla ko ga molla ah ala tak lihat tak ada molla lah ha, kalau itu dia kata berkata abubakar sallallahu alaihi wasallam tak molla lah Hmm, kalau kata tak baik ha ketua dia ha tak baik maksud dia kata tak baik juga kila ful aula makruh harah tu ketua dia tak baik tak baik ha dia ha tak baik macam tu salah tu balarahnya dia tak baik hmm tu dia jare dia kata hara harah dia ya, ha dia anak cucu dia ha dia tak jare tak baik weh tak baik weh ha duk lakah bater tu tak baik weh bagi waktu tidur Ah tu dia. Bila main tak baik, ha, ayah haji tak baik. Eh. Pastu kita kau mengaji gelah tak baik apa tarung ana tu. Silah qul tak baik dah. Eh. pun tak baik dah. tu kau tak, tak baik. Hmm tu Kalau kita tak baik, kita giduk selawat ke lain pada nabi dengan dalil istiklah. Banyak niak Pelasoknya Pelasahnya. Eh. ataupun dengan kata lain tak boleh. Ha tak boleh tak kan. Eh dia selawak kalangan pada nabi dengan dialektiklah boleh tak eh? tak boleh tak tak boleh wala ya, asah dalam hmm. tiga-tiga kau tu nak ambil mana yang paling sah Iyalah al karahati hak paling paling asah ialah karahah yakni karahatus salah am la ghairul anbiya wal malaikat istiklalatani ni kita cakap dulu Walah, alhakah Abu muhammadin al-Juwayni al-Salama Nah, kita dapat jawab selawat. Lepas tu hubungkan juga salam pun mungkin. Nah, kata, kata terus. Allah.